A mai este az első királyok könyvét fogjuk folytatni. Az első királyoknak az ötödik fejezetében járunk. És az előző fejezetben tanultunk és olvastunk Salamonnak az udvaráról, hogy hogyan segítették őt, kik voltak a fősegítői szolgálatban. Olvastunk Salamonnak a hatalmáról, olvastunk a hatalmas bölcsességéről, Láttuk azt, hogy Isten ígérete hogyan teljesedett be, és hogy valóban a pogányok a világ minden részéről jöttek csodálni e, azt, hogy milyen bölcs élő igaz Istent imádnak a zsidók, és az Izrael népén keresztül valóban Istennek a nagyságát tapasztalhatták meg sokan. Itt ebben az ötödik fejezetben e, azt fogjuk látni, hogy Salamon hogyan készül neki a templomépítéshez. Ez egy nagyon izgalmas fejezet, már csak azért is, mert pontosan az előkészületekről szól. Nagyon sokszor a keresztény életben is, mint az élet más területein is. Az előkészületek nem nagyon, hogy is mondjam, nem nagyon népszerűek. Szeretjük látni, hogy mi a végeredmény, szeretjük látni a csodálatos remekműveket, de az előkészületet az mindig valahogy igyekszünk félrepakolni. Nagyon szeretem a receptes könyveket, főleg azokat, amik őszintén leírják, hogy egy-egy ételt elkészíteni mennyi időbe kerül. A jobbfajta receptkönyvek elkülönítik, hogy elkészítési idő 10 perc, előkészítési idő 3 óra, és rögtön kiderül, hogy összedobni tényleg könnyű, ha már minden elő van készítve. Nagyon sokszor a keresztény életben is ilyen teljesítményorientáltak lettünk, és így a testünk erre van beprogramozva, úgyhogy nem kell meglepődni. De a keresztény életben is nagyon fontos az előkészítés. Ha valahol, akkor igazán a keresztény életben nagyon fontos az előkészítés. És ez a fejezet is ennek a fontosságát hangsúlyozza. Az ötödik fejezet első versétől fogjuk olvasni. Azt olvassuk, hogy és Hirám, Tírus királya, elküldte az ő szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték királyá, az ő atya helyett, mert Hirám szerette Dávidot teljes életében. És elküldte Salomon, elküldött Salamon Hirámhoz ezt üzente neki. Te tudod, hogy Dávid, az én atyám, nem építhette a házat az úrnak, Nem építhetett házat az Úrnak, az ő Istenének nevének a háborúk miatt, amelyekkel őt körülvették, még nem az Úr az ő lábainak talpa alá vetette azokat. De most az Úr, az én Istenem, nekem nyugalmat adott mindenfelől, úgyhogy semmi ellenségem és senkitől semmi bántásom nincs. Ímé, Azt gondoltam magamban, hogy házat építek az Úrnak, az én Istenemnek nevének, amiképpen szólt az Úr Dávidnak, az én Atyámnak ezt mondva, hogy a te fiad, akit helyette ültetek a te királyi székedbe, ő építi majd meg azt a házat az én nevemnek. Most azért parancsolt meg, hogy vágjanak nekem cédrusfákat a Libanonon. Az én szolgáim is együtt lesznek a te szolgáiddal, a te szolgáidnak pedig jutalmát megadom neked, mind az szerint, amit mondasz. Mert tudod, hogy nincsen mi közöttünk olyan ember, aki a favágáshoz úgy értene, mint a sidombeliák. Azt elfelejtettem mondani, hogy az új fordításban, ugye ez nem az ötös első verselem, kicsit lentet találjátok meg. Itt az első hat versben azt látjuk, hogy Salamont megkeresi Hirám, Tírusnak a királya, miután hallotta, hogy Dávid, Dávid halála után Salamont került a trónra. Amikor meghallotta, hogy Salamont felkenték királynak, egyből küldött Hirám, és látjuk azt, hogy az üzenete mögött, A motiváció az az volt, hogy ő nagyon szerette Dávidot korábban, és Salamonnal is ezt a baráti, szeretetteljes kapcsolatot akarta fenntartani. Hirám tulajdonképpen 34 éven keresztül egy fönéciai király volt. Ott a fönéciai régióban pontosabban Tírusnak a városa fölött volt király, Tíruson uralkodott. És biztos emlékeztek erre a vidékre, Jézus is többször utalt rá, hogy Tírus és Szidonnak a vidéke. Hát ez volt az a vidék, ahol Hirám uralkodott. Egyébként Hirám, Ahirámnak a rövidítése, tehát a teljes neve a királynak Ahirám volt, Ez azért is érdekes, mert a régészek felfedeztek egy királyi koporsót pontosan ezen a területen, Tírusnak a Babilosz nevű városában, ami Krisztus előtt 1200-as évekre tehető a kora, és a koporsóra pontosan Ahirámnak a neve volt ráírva. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a régészek megtalálták Ahirámnak a koporsóját, ennek a királynak a maradványait, földi maradványait. Ahirám... Mint olvastuk, szerette Dávidot, és látjuk azt, hogy oda küldött Salamonhoz egy követséget minden bizonyal a kapcsolatuk ápolásának, fenntartására. Egyébként, hogyha valakit részletesebben érdekel ez a találkozás, az a krónikákban erről a találkozásról olvashat a, a kettes, kettő krónikákban, Ott is ugyanezt a találkozást ö, ö, olvashatjuk kicsit részletesebben. Ez a levelezés egyébként, amit Hirám meg Salamon között zajlott, hogy Hirám küldött Salamonhoz majd Salamon válaszként ö, visszaírt, ami ugye ez a... Ö, kettes verstől egészen a hatos versekig olvastunk. ezek a levelek még Krisztus idejében megvoltak. Megvoltak a júdeai archívumok közt is, meg a tírusbeli archívumok közt is. Ezek a példányok megvoltak, onnan tudjuk, hogy József Husz az akkoriban élt történetíró, utalást tesz mind a két levélre, hogy ezek a levelek akkoriban még megvoltak. Úgyhogy itt, ahogy olvasuk, hogy leveleztek, ezek való, valódi levelezések voltak, valóban megmaradtak ezek a tekercsek elég hosszú ideig. Jelenleg most nem tudják, hogy hol vannak, de idéztek belőle és utaltak ezekre az írásokra. Úgyhogy valódi levelezésről van szó. Dávid vágyáról arról, hogy ő Házat építsen az Úrnak, Hirám tírusnak a királya tudott. Ezt olvasjuk pont a hármas versbe, ugye azt hangsúlyozza ki Salamon hírámnak, hogy te tudod, hogy az apám Dávid szeretett volna templomot építeni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert úgy tűnik, hogy bár Dávid harcolt az összes ellenséggel, meg mindenkit legyőzött, mégis voltak olyan nemzetek, akikkel szövetséget kötött és baráti viszonyba volt. És úgy néz ki, hogy a Tírusz és Színónak a vidéke az pontosan egy ilyen terület volt, amihez Dávidot személyes barátság kötötte. És ahogyan fogalmaz Salamon, nagyon úgy tűnik, hogy Hirám nagyon is tudott Izrael istenéről, és Dávid nagyon is nyíltan beszélt az élő igazistennek, élő igazistenről, Hirámnak, és majd később fogjuk olvasni, hogy Hirám válaszából is kitűnik az, hogy Hirám tisztelte Istent, attól függetlenül, hogy esetleg nem bízott benne, mindenképpen tisztelte őt, és tudott róla, hogy kiről van szó. Salamon is látjuk, hogy nem takargatja, hogy mire kell neki a fa, meg mire kell a segítség. Egyértelműen megmondja, hogy az élő Istennek akar ő templomot építeni, pontosabban nem az élő Istennek, hanem az élő Isten nevének, Ezzel is jelezte Salamon azt, hogy ő tudja, hogy Istennek nem lehet templomot építeni, mert Istent az egeknek, egei nem fogadhatják be, az ő nevének akar helyet építeni, ahol el lehet, ahova el lehet jönni, és lehet tisztelni őt. Tisztában volt vele, hogy Isten nem lehet bezárni egy semmiféle templomépületbe. De teljesen őszintén beszélt erről Salamon, és látjuk azt, hogy hogy ismét kihangsúlyozza azt Hirámnak, hogy Dávid azért nem építhette a templomot, mert a kezeihez vérragadt, azért nem építhette fel, mert háborúságban volt, de most, hogy nyugalom és béke van, és a négyes versben szó szerint azt olvasjuk, hogy semmiféle sátán nincs körülöttem, semmiféle ellenség nincs körülöttem, most én megépíthetem a templomot. És fogjuk látni a későbbiekben, hogy bizony a templom építéséhez rengeteg emberre volt szükség, úgyhogy nem véletlen, hogy háború alatt nem is lehetett felépíteni a templomot, mert olyan nagy mennyiségű munkaerőre volt szükség, hogy azok, akik a fronton harcoltak, azok nem jöhettek haza templomot építeni, be kellett osztani a népnek az erejét. De maga Dávid nem csak akarta a templomot felépíteni, nem csak gondolkodott róla, nem csak hallott Istentől, hanem tett is ennek érdekében. És bár ez a fejezet nagyjából arról szól, hogy Salamon hogyan készült a templomépítésre, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Dávid, már egy elég jó alapot adott Salamonnak ahhoz, hogy felépítse a templomot. Nem Salamon volt az, aki elkezdte az előkészületeket. Ha oda alapoztok az egy krónika 21-hez, illetve 22-höz, ott látjuk azt, hogy Dávid mennyire alapos előkészületeket kezdett el még az uralkodása alatt, még mielőtt átadta volna a stafétabotot Salamonnak. A 22-es fejezetből fogok olvasni, nem fogom végigolvasni mindent, de ahogy így végigmegyünk, kiemelek egy pár e, dolgot, hogy lássátok, hogy Dávid mennyire alapos előkészületeket végzett. 22-es fejezetben 2-es verstől megparancsolta Dávid, hogy gyűjtsék össze az összes kővágókat, hogy köveket vágjanak, és hogy Istenházát megcsinálják. Továbbá sok vasat szerzett Dávid rezet is számtalan cédrusfát is, mert Sidon és Tírus bőségesen szállítottak Dávidnak. Jó, itt ebből a versből látjuk azt, hogy amikor hiránnal beszélgetést kell Salamon, hogy fákat adjon majd neki az építkezéshez, az nem volt egy újdonsült dolog, mert Dávid már korábban hirámmal egyességet kötött, és már szállítottak neki, cédrusokat Sidon és Tírus környékéről. Tehát ez a fabeszerzés már Dávid uralma alatt elkezdődött. Aztán az ötös verstől mondta Dávid, Salamon még gyermek és igen gyenge. Nagy házat kell építeni, hogy híres legyen, ékesség legyen. Dávid azért nagyon bőségesen megszerzett mindent, minek előtte meghalt. Most az a mindent az ott dölt betűvel van, ez azt jelenti, hogy a fordítók tették bele. Ez azt jelenti, hogy Dávid sok mindent megszerzett, de még nem mindent, mert látjuk, hogy Salamonnak is kellett dolgokat beszerezni. Azt lehet mondani, hogy Dávid jó sok mindent megszerzett a templom építéséhez, de Salamonnak is bőven maradt munka ahhoz, hogy az előkészítéseken dolgozzon. Hatos versben olvasjuk, hogy Hivatta azért Dávid Salamont, és meghagyta neki, hogy Istennek házat csináltasson. 8-as verstől azt mondta az úr Dávidnak, hogy sok vér tontottál, sokat hadakoztál, ne építs az én nevemnek házat. 9 vers, mert lesz fiad, akinek csendessége lesz, nyugalmat adok neki minden körülötte való ellenségeitől, Azért neveztetik Salamonnak, mert békességet és nyugalmat adok Izraelnek az ő idején. Ő csinál az én nevemnek házat. 11. vers. Legyen az Úr veled, mondja Dávid Salamonnak, hogy sikerüljön neked házat építeni. 12. vers. De adjon az Úr neked értelmet, bölcsességet, hogy az Úr törvényét megőrizd, és akkor jól lesz dolgod. Legyél bátor, legyél erős, és ne félj, ne rettegj. És mondja Dávid 14-es vers, Látod, én szereztem az úrházának aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, fákat, köveket, és nagyon fontos 14-es vers vége, és te is szerez ezekhez. 15-ös vers, Van neked sok kőművesed, bölcs mesterembered, kejj fel, Lássa munkához, az Úr legyen veled. Mert megparancsolta Dávid Izrael összes fél hogy ők is legyenek segítségül a fiának. Tehát látjuk azt, hogy Dávid nagyon nagy előkészületeket végez. Látjuk, hogy egy csomó vasat, rezet, követ, fát, aranyat, ezüstöt beszerez a templom építéséhez. Ezt mind ráhagyja Salamonra. És azt mondja, hogy nézd, én az előkészüléteket megcsináltam, én látom, hogy te nem vagy olyan erős, még fiatal vagy, de meg fogod tudni csinálni, Isten veled lesz, legyél erős, legyél bátor, mellette még az embereim is veled lesznek, ezen kívül rendkívül jó emberek vannak az országban, lásd hozzá, csináld de meghagyja azt is, hogy még neked ezen felül szerezni kell hozzá dolgokat. Nem csináltam meg mindent helyetted, még neked is bőven van mit tenned. És egyszerűen rábízza Salamonra az építkezést, és azt mondja, hogy kezd neki, láss hozzá. A Egy krónika 28-at nem fogjuk olvasni, csak otthon elolvashatjátok. Az egy krónika 28-ban, a 11-es verstől a 21-es versig lehet olvasni azt, hogy Dávid átadta Salamonnak a konkrét terveket is, ugyanis Isten Dávidnak megmutatta, hogy milyen legyen a templom. Ezt az egy krónika... 28-19-ben olvassuk, hogy mindezek az Úr kezétől irattak meg, aki engem megtanított az egész építmény formájára. Isten maga lediktálta, elmondta Dávidnak, hogy milyen legyen a templom, és ezt nagyon részletesen át is adta Dávid Salamonnak, úgyhogy már maga a terv is megvolt ahhoz, hogy hogy hogyan építkezzen, pluszba olvassuk azt, hogy átadta az alapanyagokat is, amiket addig összegyűjtött Dávid Salamon számára. Tehát látjuk, hogy Salamonnak is még jó sok munkája volt az előkészületekkel, de ne felejtsük el azt, hogy Dávid borzasztó sokat dolgozott azért, hogy a templom megépülhessen. Ez nem Salamonnak volt a dicsőséges munkája, hanem bizony Salamon azt élvezte, amiért Dávid nagyon keményen dolgozott, és aminek a gyümölcsét Dávid sose látta. Ő sose látta a templomot felépít, felépülni, ő maga nem építhette fel, de ami az ő része volt, azt megcsinálta, és keményen dolgozott, és keményen uh, munkálkodott annak érdekében, hogy Isten munkája uh, létrejöhessen, illetve elkészülhessen. Ez nagyon így van a keresztény életben is. Az egykorintusban Korintusban pontosan ezt olvassuk, hogy vannak, akik öntöznek, vannak, akik vetnek, de mindenképpen Isten az, aki adja növekedést. Isten munkájában nem tudhatjuk azt, hogy a munkafolyamatnak melyik része van ránk bízva. De ha hűségesen csináljuk és keményen dolgozunk, keményen csináljuk azt a részt, amit Isten ránk bízott, akkor Isten munkája előre megy. És sokszor abból a munkából, amit mi végzünk, mások munkája fog arra ráépülni. És Isten adja folyamatosan a növekedést. És mi lehet, hogy sose látjuk majd a végét, a szép építményt, a látványos részt. Lehet, hogy mi csak vasakat fogunk gyűjtögetni, vagy csak köveket fogunk gyűjtögetni. És olyan értelmetlennek tűnik az egész. Hát tudjátok képzelni Dávidot a halála napján, mikor lát egy kupacrezet, egy másik kupacvasat, egy másik kupac követ, és azon gondolkozik, hogy na, ez az Istennek nagy temploma, ez aztán az ékesség. Nem ezt mondta. Dávid látta a láthatatlant. Látta azt, hogy Isten végez egy munkát, és hogy ő az be fogja fejezni. És hogy neki mindössze annyi része van, hogy végezze azt, amit az Úr ő És onnantól kezdve, hogy mi lesz az után az Istennek a dolga, illetve az utána következő embereknek a dolga. Ezért bátorítja Salamont, és ezért biztatja, hogy fog neki, kezd neki, te neked is még szerezni kell ehhez. Aztán itt az alaprajz, és es neki, Isten veled lesz, össze fogja rakni a házat, meg tudjátok csinálni, megígértem. Ne felejtsük el, hogy Dávid ezt az előkészítő munkát elvégezte, és bár látványosnak nem mondható a végeredmény az ő életében, az, amit Isten munkált az az ő dicsőségét szolgálta a későbbiekben. Itt olvasunk arról is a hatos versben, az Egy Királyok 5-6-ban, hogy cédrusfákat, libanoni cédrusfákat szerzett Salamon a már beszerzett cédrusokhoz, És hát bizony a libanoni cédrusok azok nagyon híres alapanyagok voltak, igen, drága alapanyag volt, a legjobb faipari alapanyag volt akkoriban, és ebből is látjuk azt, hogy Salamon egyáltalán nem sajnálta a pénzt arra, hogy a legjobb alapanyagokból építse a templomot. Mondhatta volna azt is, hogy jó, hát az apám egy kicsit flugos volt, mindenből a legjobbat szerezte. Én azért egy kicsit spórolok ezen a templomépítési projekten, és a megspórolt pénzből majd csinálok valami mást az úrnak. Nem ő azt mondta, hogy én is a legjobbat akarom, a legjobbat akarom adni. És a cédrusfákat ugyanígy Szidon vidékéről, Tírus vidékéről akarta beszerezni. Aztán olvasunk arról is, hogy Salamon kész volt ezt a szövetséget fenntartani, hiszen azt mondta a hírámnak, hogy kérje, amit akarsz, én megadom, és elismerően beszélt a sidóni favágókról, ami ismét egy régészeti lelet. A Palmeróban van egy kő, amiben be van vésve az, hogy a sidóni favágók mennyire híresek voltak 2200 évvel Krisztus előtt Ről szól ez a feljegyzés. Már akkor hírosek voltak a sidóni favágók, és minden bizony nagy szakértelemmel tudták kiválogatni, hogy melyik fát értemes kivágni melyik időszakban, hogyan kell azt levágni, eldönteni, hogyan kell feldolgozni. És ezt, erről elismerőleg beszél maga Salamon is, és azt mondja, hogy mi szeretnénk, hogyha a ti vágóitok segítenének. És felajánlja a munkaerőt a zsidók részéről is, azt mondja, hogy a szolgáim veletek együtt fognak dolgozni, segítenek, amiben csak kell mindent megadok, csak segítsetek felépíteni ezt a templomot. Ez ismét egy nagyon érdekes dolog, mert ha belegondoltok, az izraeli templom, a jeruzsálemi templom bizony pogányfából épült föl, nem zsidófából, mert a zsidó vidékeken nem volt jó minőségű fa, csak homokkő, de jó minőségű anyagból akartak építkezni. És uh, így módon máshonnan pogányok vidékéről kellett behozni az alapanyagot. Pogányoktól származott a fa. Sőt, pogány munkaerő volt a templom építésében. Nem volt az, hogy jó, hát ezt a templomot csak jó zsidók építhetik. Nem, a pogány munkaerő is benne volt bizony a templom építésében. És gondoljatok bele, hogy ez mennyire jó képe annak, hogy Maga a templom az a zsidóknak is, és a pogányoknak is hely volt arra, hogy eljöjjenek és imádják az élő istent Ugyanez nem volt elmondható a Szent Sátorról, ha emlékeztek, az teljesen a léviták készítették el, az izraeli törzsek készítették el, és az csak Izrael részére volt. De ez a templom, majd, amikor olvassuk a felavatását a templomnak, bizony nyitott volt mindenki előtt, és azt mondta, hogy bárki, akárhonnan jön, jöjjön ide, imádja Isten, Isten meg fogja hallgatni az ő imádságát. Ez nyitott volt. Ez Izrael istene, mindenkinek istene volt, és akarta, hogy az ő szeretetét és az ő megbocsájtását megismerjék sokan ebben ebbe az építkezésben, is ott van ez a kép. A hetes versben olvassuk azt, hogy mit is válaszolt Hirámnak a királya, vagy Hirám király, mit válaszolt Salamon üzenetére. Hetesvestőn, mikor azért meghallotta hírám a Salamon üzenetét, igen, megörült és azt mondta: Áldott legyen-e mai napon az úr, aki Dávidnak bölcs fiat adott e nagy népen. És elküldte hírám Salamonhoz ezt üzenve: Megértettem, ami felől küldöttél hozzám, és megteszem minden kívánságodat, mind a cédrusfákra, mind a fenyőfákra nézve. Az én szolgáim a Libanonról aláviszik a tengerre a fákat, én pedig azokat tutajokra rakatva a tengeren, addig a helyig vitetem, amelyet te megüzensz nekem, és azokat ott kihányatom, és te vitesd el. Te pedig abban teljesítsd a kívánságomat, hogy adj jeledelt az én házam, népennek, házam népének. Adott azért hirám Salamonnak cédrusfákat és fenyőfákat, minden kívánsága szerint. Salamon pedig adott Hirámnak vék a búzát az ő háza népének táplálására, és húszezer kórus sajtoltoja olajat. Ezt adta Salamon Hirámnak esztendőről esztendőre. Az úr azért bölcsességet adott Salamonnak, amint megmondta neki, és békesség lett Hirám és Salamon között, s ők szövetséget tettek egymással. Látjuk azt, hogy amikor meghallja uh, Hirám, a hírt Salamon részéről, és meghallja, hogy Salamon is ugyanolyan kedvesen és bizalommal fordul hozzá, mint egykor Dávid, akkor örömében felkiált és azt mondja hetes versben, hogy áldott legyen a -e mai napon az Úr, aki Dávidnak bölcs fiat adott e nagy népen, Ez a felkiáltás nem volt az üzenet része, ezt nem írták le a levélbe. Ez a spontán válasza volt Hirámnak, a, a Tírusi királynak, amikor meghallotta a jó indulatot Salamon részéről. Hát most ez azt jelenti el, hogy hitte, bízotte az élő igazistenbe, vagy sem. Ezt pontosan nem tudjuk, de amit biztosan látunk, az az, hogy tisztelte Izraelnek az Istenét, És nagyon helyeselte azt, hogy Salamon ennyire bölcs volt, hogy vele való szövetséget megtartja és megerősíti. Aztán Hirám elvküld levelet Salamonhoz, és biztosítja Salamont arról, hogy megértette az üzenetet, annyi fát ad, amennyi csak kell, tovább folytatjuk a fáknak a szállítását, A krónikákból megtudjuk azt, hogy jobbéban tették ki a fákat a tengeren, és onnan szállították tovább a zsidók. Úgyhogy volt, volt bőven elég fa arra, hogy felépítsék a templomot. És látjuk azt, hogy Hirám egyszerűen csak annyit kér, teljesen reálisan, fizettségül, hogy lássa el, az ő háza népét étellel Salamon, és látjuk, hogy ezt meg is teszi Salamon 11-es versben, esztendőről esztendőre 20 ezer vék a búzát, meg 20 ezer kórus sajtól adott Hirám királyának, ez bőséges ellátmány volt nekik. Ebben látjuk azt, hogy Hirám nem szolgálatképpen építette a templomot Salamonnak, nem úgy fogta föl, hogy ez lehet akár önkéntes ajándék is, hogy az összes fát le hordatom nektek Jeruzsálembe, hanem munkaként fogta föl, megértette azt, hogy kérnek tőle valamit, hogy dolgozni fognak, és hogy el is várta azt, hogy ezért fizetséget is fog kapni. Nem egy teljesen irreális árat mondott itt, a történészek szerint ez egy teljesen megfelelő, szerény kérés volt részéről, sőt, a krónikákból meg tudjuk azt, hogy maga Salamon előre ajánlja ezt a fizetséget, nem hírám sajtója kis salamomból, hanem előre mond egy gyárat salam, hogy ennyit fogok fizetni, csak hagy nekem fát, és látjuk azt, hogy hírám ez bizony jóváhagyta és örült a fizetségnek. mindazáltal várta, hogy az ő munkájáért fizettséget kapjon. Úgyhogy ez ellentétben áll azzal a teljesen önszándékú, öm, teljesen önkéntes felajánlásokkal, amit a templom építéséhez az izraeliek tettek. Hogyha tovább olvasod az Egy Krónika 29-et, akkor ott meglátod azt, hogy Salamon az egész néphallatára kihirdette azt, hogy elnézést Dávid az egész néphallatára kihirdette azt, hogy Ez a ház nem a Salamon háza lesz. Ezt a házat Isten nevének építjük. Ezért ezt a házat nem salamonnak kell egyedül felépíteni, hanem mindenkinek részt kell venni ennek a háznak az építésében. És Dávid maga mondja, hogy ő minden megtett, keményen dolgozott, hogy megszerezze a hozzávalókat, sőt, azon felül, még Dávid is teljesen önkéntesen a saját vagyonából adott a ház építésére. És ott a 29-es fejezetben részletesen leírja azt, hogy erre Izraelből nagyon sokan önkéntesen és teljesen tiszta szívből adakoztak a templom építésére. És ez teljesen ellentétben van azzal, amit itt Hirám vár, Hirám fizetséget vár a munkáját, de ezzel teljesen minden rendben van, ő nem volt egy zsidó, Törzs nem volt -e része, úgymond, Isten népének, és a munkáért ter természetesen fizetséget várt. Itt látjuk azt, hogy a szövetség létrejön, és a, a szövetséget Salamon megerősíti hírámmal, és ilyen tekintetben is nagyon bölcs volt, hogy ezt a szövetséget, amit az édesapja elkezdett, fenntartotta. És ez az egyike a szövetségeknek, amit Salamon bölcsen kötött. Fogjuk látni azt, hogy sok szövetséges szerzett magának, és ezzel próbálta fenntartani a békét és a nyugalmat a későbbiekben. Fogjuk látni azt, hogy sajnos nem minden szövetsége volt ennyire Isten félő, ennyire Isten tisztelő, mint ez a szövetség. A 13-as olvassuk tovább azt, hogy Salomon király pedig robotosokat szedett az egész Izraelből, és 30 ezer ember lett robotossá, akiket aztán elküldött a Libanonra, minden hónapra 10-10 ezer -10 ember egymás után. Egy hónapig a Libanon hegyén voltak, majd két hónapig az ő házuknál. Adonirám volt pedig a robotosok feje. Látjuk azt, hogy ahhoz, hogy ezt a hatalmas munkát elvégezzék, és megépüljön ez a hatalmas templom, bizony sok munkaerőre volt szükség. Most, hogy az ország nyugodt volt, nem volt háború, az emberek jobban ráértek. Úgy gondolta Salamon, hogy itt az ideje, hogy mindenki beadja kemény munkát a, a templomépítésbe, és 30 ezer embert válogatott össze erre a munkára. Nagyon bölcs volt abban a tekintetben, hogy senkit se küldött el a külföldi munkára hosszú hónapokra, hanem ilyen váltott műszakba dolgoztak. Váltott műszak annyit jelentett, hogy egy hónapig Libanonba, vagy két hónapot Izraelbe aztán cserélünk, amíg tart a munka. De ezzel is az emberekben tartotta az örömöt, illetve a munkában való odaszántságot. A 15 ös vástól azt, hogy ezen kívül Salamonnak 70 ezer teherhordója volt, és 80 ezer kővágója volt a hegyen. A pallérok fejedelmein kívül, akikre Salamon a munkának igazgatását bízta, akik három ezeren és 3 százan voltak, akik a munkálkodó népet szorgalmazták. És megparancsolta a király, hogy nagy és drága köveket vágjanak ki, nevezetesen faragott köveket a ház fundamentumául, amelyeket kifaraktak a Salamon kőművesei és a Hirám ácsai és a Gibeusok, és elkészítették a fákat és a köveket a ház építéséhez. Látjuk azt, hogy nem csak 30 ezeren dolgoztak, hanem bizony még, további 150 ezeren dolgoztak az építkezésnél, és nagyon keményen dolgoztak a kővágók is, a teherhordók is, és azt látjuk, hogy ezt az egész munkát összesen 3300 ember koordinálta, tehát 3300 kisfőnök volt, és a nagyfőnök, látjuk, hogy rám volt. Ezt az egész munkát teljesen összehangolták, hogy egységesen működjön. Egy nagyon fontos dolgot olvasunk a 17-es versben. Azt mondja Salamon, parancsolja a király, hogy nagy és drága köveket vágjanak ki a templom alapjául. Ez szó szerint azt jelenti, hogy drága kövekből készült, nagyon értékes kövekből készült a templomnak az alapja. És ez is csak azt mutatja, hogy Salamon a szívében azt mondta, hogy uram, én nem akarok neked egy olcsó kaibát építeni, hanem én a legdrágább alapanyagokból a legjobb minőséget akarom kihozni. Ez nyilvánvalóan mutatja nekünk azt, hogy keresztény életünkben sem jó az, hogyha oda dobunk valami rossz minőségű dolgot Istennek, és rátesszük a bélyeget, hogy ezt az úrnak ajánlom. Mondjuk a legjobb az, amikor valaki az úrnak ajándékul hozza a már kinőtt teljesen széthasznált ruháját. Ez egy nagyon jó adomány, de ha ilyet szeretnél kapni, akkor ilyet adunk napodra ha szeretnéd. Azt mondja az ige, hogy, hogy tegyél úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Hogyha Istennek akarsz valamit igazán hozni, akkor, akkor az a legjobbat kell, hogy neki hoz. Természetes nem rossz dolog az, hogyha valaki a már, használaton kívüli dolgait adja, mert biztos van, aki annak is nagyon örül félre, ne értsetek. De ez a szív, ami itt Salamonban volt, meg Dávidban is megvolt, nagyon sokat taníthat nekünk. Nemezetesen az, hogy a legjobbat akarjam adni Istennek. Amikor dolgozok Istennek, akkor a legjobbat adjam neki. Amikor meg akarom áldani, akkor a tőlem legtöbb... Leg, telhető dolgot adjam oda neki. Legyünk, ha mindenben maximalisták, vagyunk legyünk maximalisták Isten imádatában is. És ami csak tőlünk telik, úgy hozzuk a szívünket neki. Emlékeztek arra, amikor Dávid megvette az Araúna szérűjét, és azt mondta, hogy nem akarok, nem akarok Istennek úgy adni valamit, ami nem az enyém. Nem akarom azt mondani, hogy Nézd Istenem, ezt neked hozom, de ez a szomszédom igazából, de én adom neked ajándékba. Mondja, ez, ez, ez, ez ingyen hozott áldozat, ez nem jó semmire. És ragaszkodott hozzá, hogy megvegye a szérűt, ragaszkodott hozzá, hogy megvegye az állatokat, mert azt mondta, hogy úgy akarok áldozni az Úrnak, úgy akarom Isten tisztelni, hogy nekem az kerül valamibe, Nem akarom, hogy az én Isten tiszteletem, az én isteni mádatom egy ilyen olcsó semmi legyen. És ebben is látjuk azt, hogy Salamon megparancsolta, hogy a legjobb minőségű alapanyagokat szedjék össze. De sok minden mást is tanulhatunk ebből, hiszen ha belegondoltok, itt ki van hangsúlyozva, hogy ezek a kövek nem a templomnak a díszítő kövei voltak, hanem ezek voltak az alapkövek. Hányan látjátok az épületeknek az alapköveit? Hát nem látjuk őket. Miért nem látjuk őket? Mert azokon áll az épület, az benne van a földbe, az az alap, az tartja. És bizony nem szabad elfelejtenünk azt, hogy, hogy Isten ilyen alapot akar építeni az életünkben. És azon túl, hogy itt a felkészülésről beszél ez a fejezet, ez az alapépítés is bizony a felkészülésnek nagyon komoly része. Sokszor egy épületet fel lehet pillanatok alatt húzni, hogyha nincsen alapos alapozás, akkor bizony az az épület nagyon hamar összetud dőlni, bár nagyon látványos és nagyon szép lehet. Ha valaki egy olyan épületet akar építeni, ami megmarad, és kibírja a viharokat, és kibírja az időnek a próbáját, akkor ott bizony először ásni kell, pedig jó mére jó alapos jó vastag alapot kell építeni ahhoz, hogy megmaradjon a, megmaradjon a ház. És bizony Krisztus Az a fundamentum, az az alap, amire mindannyian építhetünk, és a keresztény életünkbe kell, hogy Krisztusig nyúljanak a gyökereink, hogy őrá építsünk, őrá építkezzünk. És nagyon sokszor egy keresztény életében ez az alapozás akár évekig telhet, még mindig ránéz valaki kívülről, még mindig nem lát semmi szép, gyönyörű csillogót, mert még mindig csak a földben van, és csak néha egy-egy ásónyi földet lát kirepülni a feje fölött, De az alapozás az elengedhetetlen és nagyon-nagyon fontos. És Krisztus egy olyan alapot akar építeni az életünkbe, ami ő ráépül. Ő az alap, és nekünk az építményünk kell, hogy egészen ő hozzá leérjen. Minden más nem fog megállni a viharokban. És Jézus, amikor példázatot mondott a bölcsemberről, és a bolond emberről, akkor bizony azt mondta, hogy az, aki hallgatja és megteszi Isten igét, az olyan, mint az a bölcsember, aki sziklára épített, és az a bolond, aki hallgatja, de nem tartja meg, vagy nem hallgatja. A lényeg az az, hogy a vihar jön mind a kettőre. Jön a bölcsemberre, és meg jön a bolondra is. Jézus nem rejtegette egy pillanatig se, de azt mondta, hogy a bölcsnek meg fog állni a háza, akkor, ha jó alapon áll. És Isten nagyon is érdekli az, hogy mire helyezzük a keresztény életünket, és akarja, hogy nagyon erős, jó alapra épüljön fel a házunk. Ez a kép arról is beszél, hogy Isten hogyan építi az egyházát. Isten az egyházat is jó alapra akarja helyezni és jó alapon akarja felépíteni. Az Efézusi Levélben olvassuk azt, hogy az alap az Krisztus, és utána az apostoloknak és a profétáknak a, az alap épül föl az egyház. Isten mindazt a munkát, amit elkezdett, azt a profétákon keresztül, az apostolokon keresztül megerősítette, és Isten erre a már elvégzett munkára építi fel az egyházát. És Istennek nagyon is érdeke az, hogy erős alapot adjon nekünk. Mert ha nem erős alapra építkezik az egyház, akkor összedől. És bizony ezért annyira fontos, hogy Isten igére, Isten igéreteire építkezzünk föl, mert az ő szava az, ami egyedül megáll. Minden más az elúszik. És most, ahogy nézzük az áradásokat a Dunán meg a Tiszán, nem tudom észleliteke, hogy néha jó az, hogy nincs folyó a közelben, És bizony azt látjuk, hogy minden úszik, aminek nincs alapja, nem áll meg, és összeomlik. És ezek nagyon nehéz dolgok, de Krisztus pont azért akarja, hogy az igényen álljunk meg az ő szaván, mert azt tudja, hogy az soha el nem múlik, az mindig erős marad. Az egész világ, ha összedől az ő igéje, akkor is meg fog maradni. Ez az alap, amire érdemes építeni. És Isten így akarja felépíteni az egyházat, és azért annyira érdeke az, hogy mi hívők növekedjünk a szeretetben, De a szeretet mellett növekedjünk az ismeretben, növekedjünk a megértésben, azért, hogy tudjuk elkülöníteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ezek a dolgok elengedhetetlenek ahhoz, hogy széles és mély alapon épüljön fel az életünk. Isten ezt akarja elvégezni bennünk, és ez a kép, ahogyan a fundamentumhoz, az alaphoz, ilyen hatalmas, nagy, drága köveket, értékes, faragott köveket használtak. Ez nagyon jól jelképezi, profétikusan is azt a munkát, amit Isten az egyházában el akart végezni. Az apostolok cselekedeteiben, ahogy olvasunk a korai egyházról, látjuk azt, hogy mennyire fontos volt ez az alapozó munka. Nagyon mélyen euh, tanították Istennek a szavait, tanították az igét, tanították az apostoloknak a tudományát. A, erre épült föl az egyház. És ott volt is rá szükség, mert egészen Krisztus után 64-ig nem is volt ö, nagy üldözés az egyházban. Egészen addig a hatóságok ö, elfogadták a kereszténységet, sőt azt olvastuk a apostolok cselekedeteiben, hogy nagyon sokszor a római hatóságok jóvá hagyták, sőt nyilvánosan kihirdették, hogy ebbe semmi gonosz nincs, ebbe semmi törvénytelen nincs. De 64-ben történt valami, Még pedig az történt, hogy a római hatóság hivatalosan ellene fordult a kereszténységnek, és az állam által üldözött vallás lett a kereszténység, és onnantól kezdve illegálisnak minősítették. Onnantól kezdve óriási üldöztetés érte az egyházat, addig csak a zsidóknek a lázongásai értéke az egyházat, vagy mint az Efézusban olvastuk a ottani helyi ötvös műveseknek, nem tetszett az evangélium, mert éppen csődfele tartottak. De úgy igazából nagy üldözések egészen idáig nem voltak. De amikor az állam azt mondta, hogy innentől kezdve üldözni fogjuk, az egész kereszténységet, onnantól kezdve nagyon keményé vált az életük. Természetesen ez a kereszténységet nem állította meg, sokkal inkább a terjedését szolgálta ez a hatalmas nagy próba, de minden bizonyal megérthetjük ebből azt, hogy milyen szükség volt arra a nagyon biztos alapra, Arra, hogy tudják és ismerjék Istennek az igéreteit, és tudjanak az, abba bízni, tudjanak ahhoz kap, abban kapaszkodni, amikor jöttek a viharok. És ez az egyetlen egy magyarázat arra, hogy az egyház végig kiállta az időknek a próbáját. És akármikor az egyház történelemben azt látod, hogy Isten igéje illetve az Isten igényének tekintéje csökkent, akkor azt látod, hogy az egyház is nagyon satnya lett, azért mert nem volt, ami megálljon, és bizony olyankor felhígul. Erre van nagyon nagy szükségünk, hogy biztos alapon álljunk, mert Isten az egyházát csak sziklaszilárd alapon építi, ő maga a fundamentum, ő az élőige, és azt akarja, hogy benne épüljünk fel. Nagyon sok munkával jár az építkezés, és nagyon sok része ebből az alapozás. Sokszor nem látható, de nagyon-nagyon sokat jelent, és igazán meghatározza az egész építményt. Krisztus ezt nagyon jól tudta. Uram, köszönjük neked azt, hogy bízhatunk benned, és hogy a te szavaidban, a te ígéreteidben megállhatunk. Köszönjük, Uram, hogyha még nem is látnánk beteljesülni a te szavadat, akkor is megbízhatnánk benned de Uram, mennyivel inkább bízhatunk benned úgy, hogy látjuk azt, hogy hogyan teljesedik be a Te szavad. Uram, köszönjük neked, hogy bízhatunk benned, és azt mondtad, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni neked, Uram, hogy, hogy szükséges az, hogy ak akik akarnak neked tetszeni, hogy azok ne csak, hogy elhiggyék, hogy Te létezel, hanem hogy higgyenek abban, hogy Te megjutalmazod azokat, Köszönjük, akik bíznak Te benned. Uram, ebben bízunk, hogy megjutalmazol minket. Tudjuk, hogy vándorok vagyunk, és jövevények vagyunk ezen a földön. És köszönjük neked azt, hogy nem kell ragaszkodnunk az itteni dolgokhoz, mert várhatjuk a mennyei várost, azt, amit elkészítettél. Uram, kérünk téged, hogy segíts nekünk úgy munkálkodni, hogy lássuk azt az időt, amit itt elrendeltél nekünk, azért rendelted el, hogy bevégezzük azt a munkát, amit ránk bízol. Uram, add a Te lelkedet, add a Te lelkednek a jelenlétét és munkáját a szívünkben, hogy a Te erődben tudjunk cselekedni a Te szíved szerint. Kérünk Téged, hogy nevessük meg az alapozásnak, a felkészülésnek az idejét. A Te lelked által, a Te igéd által vágyunk arra, hogy a Te kőszikládra építkezzünk, hogy a viharokban mindenkor meg tudjunk állni Te benned. Köszönjük a szerelmedet, Uram, Te fiad nevében. Amen.